Široko daleko nebyla jediná ryba. V takové době by byl Kuboš Janeček ochoten sníst i zvědavou oliheň. Jenže moře bylo prázdné a jeho pach byl podivný. Tiše šumělo. Kuboš viděl, jak se na povrchu bělají malé bublinky a ty pak praskaly a šířily pach síry a skažený chvajec odhadoval, že ostrov musel na svém zestupu zvířit obrovské množství bahna. Něco takového jistě bylo dost špatné už nad dně nějakého jezírka. Všechny ty žáby a brouci a další věci a tohle bylo moře. Pokusil se ze všech sil dát vlaku svých myšlenek obrácený směr, ale ty nepříjemné myšlenky se zvedaly z hlubin jeho mozku, jako jako... jako, proč tady nebyly žádné ryby? No dobrá, v noci byla strašlivá bouře, ale většinou býval v těchto místech po bouře rybolov mnohem lepší, protože bouře mozem zamíchala. Vor se zakymácel. Začínal si myslet, že by nebylo špatné vrátit se domů, ale to by znamenalo ponechat zemi klačanům a něco takového byl ochoten připustit jen přes svou mrtvolu. Zrádný vnitřní hlásek říkal, jaká legrace tělo pana Honga se nikdy nenašlo, rozhodně žádný z těch důležitých kousků. – Myslím, tedy já si myslím, že se teď asi vrátíme, obrátil se k synovi. – Och, tati, další večeře z přílepek a morských řas. – Na morských řasách není nic špatného, jsou plné výživných morských řas a železa. To ty potřebuješ, železo je pro tebe zdravé. – A proč si teda neuvažíme kotvu, tati? – Nech si ty svoje drzosti, synu. Klačení mají chleba. Přivezli si sebou mouku a našli palivové dříví. Tohle bylo jedno z bolestivých Janečkových zklamání. Pokusy zapálit mořské řasy totálně selhaly. No to je možné, ale tobě by jejich chleba stejně nechutnal. Je plochý a nemá žádnou kůrku. Slabý větřík k ním nad hladinou donesl vůně pečeného těsta. Byl v ní i závan koření. No, oni si pečou chleba na našem majetku. No, oni přece říkají, že je to jejich. Janeček se chopil kusu ulomeného prkna, které používal místo vesla a začal zuřivě veslovat. To, že vordíky tomu plul v kruhu, mu jen dodávalo na zuživosti. Ači všiváci se klidně vylodí vedle nás a jediné, co z toho máme, je smrad té jejich cizozemské stravy. A proč tak sliníš, tati? A jak je možné, že našli palivové dříví, co? Já si myslím, že proudy vyplavují dřívy na jejich stranu ostrova. Vidíš, kradou nám naše dřevo, naše zatracené dřevo. Aha, ale dobrá, my jim teď... Ale tati, já mám dojem, že jsme se s nima dohodli, že tam ten kus bude jejich a tady ten bude... Janeček si konečně uvědomil, jak je třeba veslovat, aby se vor pohnul ku předu. E, to nebyla žádná dohoda. Za veslem, kterým pohyboval jsem a tam se pěnila voda. To jsme jen tak zorganizovali situaci. To není, jako kdyby si to palivové dřevo udělali. Ono se prostě jen tak objevilo. Připlulo si. Zeměpisná náhoda. Je to přírodní zdroj, ne? Ten přeci nepatří nikomu. Vor narazil do něčeho, co vydalo kovový zvuk. Byli však stále ještě 100 metrů od nejbližších kamenů. Z vody se najednou se skřípotem zvedlo něco dlouhého a zahnutého. Pak se to otáčelo tak dlouho, až zahnutý konec ukázal přímo na Janečka. Promiňte, řekla trubka slabým, ale srozumitelným hlasem. Ale je tohle lepší, že ano? Janečkovi se z hrdla vydral nesrozumitelný zvuk. E, víte, pokračovala trubka. Je tady totiž dost kalná voda a obával jsem se, že bychom mohli posledních 20 minut plout špatným směrem. Lepš, zasýpal Janeček nepřirozeně vysokým hlasem. Výborně, děkuji vám mnohokrát. Přeji vám hezký den. Trubka se pomalu ponořila pod vodu. Poslední slova, která vyplulo na hladinu v prstenci bublin, zněla. A nezapomeňte to zašpuntovat, už zase jste to zapomněli zašpuntovat. Hladina se uklidnila. Po chvíli se ozval les. Tati, co to bylo? Nic to nebylo. Takové věci neexistují. Vor se rozjel ku předu. Plul tak rychle, že by za sebou mohl vléci lodní lyžaře. Další důležitá věc na člunu byla ta, pomyslel si zachmuřeně seržant Trační, když se nořili zpět do modravého šera, že nelze vylévat podpalubí, protože člun sám je podpalubí. Šlapal, nohy moč vachtaly vodou a trpěl střídavě klaustrofobí a agorafobí. Bál se totiž všeho, co bylo tady uvnitř i tam venku současně. A navíc, jak člun plul kolem kamenných stěn, začaly se tam venku objevovat různé ošklivosti. Tykadla mávala a chapadla se pokoušela něco uchopit. Objevovaly se různé spáry a zubaté tlamy. V porostech morských rostlin rychle myzeli tajemné věci. Obrovské mušle pozorovaly seržanta tračníka dutinami mezi svými rozevřenými rty. Člun praskal. Faržo, začal noby, když se zatajeným dechem pozorovali zázraky hlubin. E, co pak, desátníku? Víte, že se říká, že každá částečka vašeho těla se během sedmi let vymění? Známá věc. Dobrá, pak teda já mám na pravý ruce tetování, a dal jsem si ho udělat před osmi rokama. Jak je potom možný, že ho tam fort ještě mám? Zajímavý problém. No, podívej. Já říkám fajn, v se tam braboučky šupinky, nové kůže, a to znamená, že by měla být zbrusu nová a růžová. Za okénkem proplula ryba s nosem podobným motorové pile. Seržant Tračník se pokusil i v sevření všech svých ostatních strachů myslet rychleji. E, no, víš, co se stane? Všechna ta tvoje modrá kůže, ty mrňavý kousíčky modré kůže, je doplněná kousíčkami jiný modré kůže z jinýho tetování, jiných lidí. Pak už takže já teď na sobě mám tetování cizích lidí? No jo, to je fantastický, poněvadž vypadá jako to mín. Já tam mám skřížený díky a slovo váma. Váma. No, ono to mělo být máma. Vím, že já vondlel a věhličkový met si nevšim, že si mě položil vzhůru nohama. No, něčeho takovýho si snad všimne každý. Byl jak svlývá. Přerzo, byť vy sám víte, že jediný správný pětování je to, Bakteri nikdo neví, jak se vám tam dostalo. Leonardo a Patrice vyhlíželi z malých okének a pozorně sledovali morskou krajinu. Co tam hledají? on Bardo pořád by plátal něco baně, jaký je hieroglyf? Co to má být, Seržo? Tračník zaváhal, ale ne na dlouho. E, to je druhé škeblídy setníku. Dobrý náhý. Vy ale víte, fakticky přečka, Seržo. Tak pa jsou tyhle hieroglyfy, jo. Byť si vezmu že v cizozemský řeči je hír něco jako pady, pak jsou to vlastně pady glyfy. Jmenovaly by se ty mošle, kdyby byly hloubš dole glyfy. Na Nobyho úsměvu bylo něco mírně odrazujícího. Seržant Tračník se rozhodl, že nebude dál pokoušet osud a zakormidluje do bezpečnějších vod. Nebuď blázen, Noby! Doleglify, kdyby byly hluboko. To jsou mi ale nápady. Pak paměňte, Sarza, no. Každý přece ví, že v okolních vodách žádné doleglify nikdy nebyly. Okénkem na ně pokukoval párek zvědavých olihní. Zvědavě. Kunkinsova loď se změnila v plovoucí vrak. Z většiny plachec byly jen cáry. Lanový a další provazy, jejichž námořnická jména se Elánius odmítl naučit, se povalovaly po palubě a konce některých se ztrácely ve vodě. Zbytky nepoškozených plachet jehnaly v ostrém větru dál. Na vrcholku stěžně hlídka přiložila ruce k ústům, zaklonila se dolů a volala ZEMĚ, AHOJ! To vidím i já, zabručil Elánius. Proč musí tak žvát? Máme štístko, řekl Kunkins. Zašilhal do mlehy. Ale váš přídzelíček nemá namířený do kapry. To by mě zajímalo, kam pluje. Elánius upíral pohled na vybledle žlutou hmotu na obzoru a pak se obrátil ke Karotkovi. Dostaneme ji zpět, nebojte se. Abych řekl pravdu, pane, nebál jsem se, i když na to mám nesmírný zájem. Ehem, no, ano, dobrá, Ehem, takže všichni v pořádku a připraveni? Mezi mužstvem dobrá nálada, ano? Myslím, že by jejich morálku nesmírně posílilo, pane, kdybyste k ním pronesl několik slov... Na palubu nastoupil pitoreskní oddíl zdrážných a většina z nich mrkala v ostrém slunci. No, maucta, vypadá to spíš jako hlouček podezřelých. Jedna trpaslice, jeden člověk vychovaný jako trpaslík, jedna zombie, jeden troll, já a jeden, oh, bohové náboženský fanatik. Policista postihnout zasalutoval. Dovolte mi promluvit, pane. Mluvte. Mám to potěšení vám oznámit, pane, že naše poslání se zcela jistě děje za božské podpory. Tím mluvím o dešti sardinek, který nás v naší tragické situaci zastihl, pane. Měli jsme jen trochu hlát, ale neřekl bych, že bychom byli v tragické přivší úctě, sire. Tahle situace je dokonale vzorová, pane. Samozřejmě. Když byli mehlí té pronásledování obrovským vojskem ofleriánských nemehlítů, byly před smrtí hladem zachráněni deštěm božských sušenek, pane. Čokoládových, pane. A naprosto přirozený jev, zabručal policista půlbotka. Pravděpodobně sebral závan větru, který prolétal kolem cukrářského krámu a. Postihnout na něj vrhl ošklivý pohled a pokračoval. A huhliáni, které zahnali do horkmeny mikmikušů, by jistě nepřežili, kdyby nedošlo k zázračnému dešti slonů, pane. Slonů? No přesněji jednoho slona, pane, ale za to pleskl hodně nahlas. Naprosto přirozen děv, Huhlal policista půlbotka. Toho slona pravděpodobně nasálo tornádo a pak... A když již žízní byly málem zemřeli, ztraceny by vše v poušti, čtyři kmeny málin kázké byly svlaženy a napojeny nad přirozeným deštěm. Deště, pane! Deštěm? Deště? Ujišťoval se Elánius téměř mesmerizován postihnoutovou až vizionářskou jistotou. Naprosto přirozený jev, už klíbil se na konci řady Reginald půl bodka Pravděpodobně se z moře vypařila voda, vodní páru vítr odnesl nad pevninu a když pak narazila na chladný vzduch, skondenzovala do příliš těžkých kapek, takže byla vlastní vahou stržená k zemi. Ale houbele s tomu nevěřím. Takže které božstvo se teď stará o náš případ? Zeptal se Elánius Nadějí. Jakmile se o tom ujistím, pane, budu vás okamžitě informovat. No, výborně, policisto, děkuji vám. Podívejte se, mládenci, nebudu vám předstírat, že to bude snadné, ale naším cílem je chytit toho odporného Ahmeda, vytřást z něj pravdu a osvobodit Angu. Na neštěstí to znamená, že ho budeme muset pronásledovat jeho vlastní zemí, se kterou jsme ve válce. Proto musíme počítat s tím, že cestou narazíme na nejednu překážku. My ale nedovolíme, aby nás představa toho, že bychom mohli být umučeni k smrti od naší cesty, odradila, že... Štěstěna přeje statečným, pane! Dobrá, výborně, to rád slyším, kapitáne. A jaký vztah má vis. a vis k těžce ozbrojeným a dobře vycvičeným armádám v přeplněném početním stavu? No, nikdo neslyšel, že by se štěstě starala o něco takového. No, podle generála taktika je to proto, že takové armády se o sebe starají sami, řekl Elánius a otevřel ohmataný svazek. Místo záložek v něm měl početné papírky a kousky provázku. A teď vám, mládenci řeknu přesně, co radí generál pro případ, že jste v menšině, hůře vyzbrojeni a v nevýhodném postavení proti nepříteli a přesto nechcete být poraženi. Je to, nebojujte. Mluví jako rozumný chlap, přikývil Kunkins. Pak ukázal ke žlutému horizontu. Vidíte tamto ve vzduchu? Co myslíte, že to je? Mlha, hádal Elánius. Pch, jasně, klačká mlha, je to písečná pouze. písek tam poletuje ve vzduchu skoro furt, kdybyste potřebovali nabrousit meč, stačí ho jenom zvednout do vzduchu nad hlavou. Och, a je dobře, že tam ta mlha je, protože jináč byste mohli vidět horu gabru, a pod ní se rozkládá to, čemu klačani říkají pěst gabry. To je město, ale u něj je obrovská pevnost, zdi 10 metrů silný. Je velká jako samo město, vejde si do ní tisíc ozbrojených mužů, válečných slonů, bojových velbloudů a všeho možného. A kdybyste tu hruzu zahlídli, jistě byste po mně chtěli, abych na místě obrátil loď. Co říká ten váš slavný generál o tomhle? Hm? Myslím, že jsem to tady někde něco viděl. Pokrčil čelo Elánius, obrátil pár stran. Ach, ano, on říká, po první bitvě na 100 lat vytvořil jsem si jistou taktiku, která mě pak dokonale posloužila i ve všech ostatních bitvách. A ta jest taková, jestliže je nepřítel ukryt v nedobytné pevnosti, dbejte na to, aby se odtamtud opravdu už nikdy nedobil. Heh, no, tak to je opravdu nějaká pomoc. Elánius strčil knihu z kapsy. Takže vy říkáte, strážníku, postihnoute, že některý z bohů stojí na naší straně? Rozhodně, pane. Ale je možné, že na jejich straně stojí také některý z nich, ne? Je to skoro jisté, pane. Na každé straně stojí nějaký bůh. Pak doufejme, že se alespoň jejich síly vyrovnají. Člun klacké lodi se snesl na vodní hladinu s tichým šplouchnutím. To proto, že u spouštěcích navijáků stál 71-hodinový Ahmed s mečem, což pro muže Urumpálů představovalo více než doporučení, aby svou práci odvedli co nejlépe. Až budeme pryč, můžeš s lodí odplout do Gabry, řekl Ahmed kapitánovi. Kapitán se roztřásl jako list. A co jim mám říct o vali? Řekně jim pravdu, nakonec. Velitel posádky nemá žádný zvláštní výcvik, takže tě bude chvíli mučit. Pravdu si nech pro sebe, dokud ty nebudeš opravdu potřebovat. Tak ho učiníš šťastným. Dost ti pomůže, když mu řekneš, že jsem tě ke všemu přenutil. Och, to, to řeknu, řeknu, rád jim řeknu tuhle lež. Ahmed přikývl, spustil se po laně do člunu a odrazil. Posádka pozorovala, jak vesluje příbojem. Nebyla to hezká pláž. Bylo to pobřeží vraků. Kostry z troskotaných lodí se tiše rozpadaly na písku. Lidské kosti a vyplavené dřevo bledly na slunci a na hranici nejvyššího přílivu se koupily hromádky páchnoucích mořských řas. A písek pobřeží plynule přecházel v duny pouště. I tady u moře písek pálil v očích a skřípil mezi zuby. Na té pláži číhá náhlá smrt. Prohlásil první důstojník, který se nakláněl přes lodní zábradlí a vytíral si pálící oči. E, ano, překývil kapitán. E, právě vystoupil z člunu. Postava na pláži vyzvedla z člunu druhou, nehybnou postavu a vytáhla ji mimo dosah ven. První důstojník pozvedl luk. Mohu ho odsud snadno zabít, pane. Stačí jediné slovo. Jak moc seš seděstej, protože bys si měl být opravdu jistý. Když ho mineš, seš synem smrti a když ho zasáhneš, seš taky synem smrti. Podívej tamhle. Na vzdálené duně se proti světlé pískem naplněné obloze rýsovaly temné postavy jezdců. První důstojník odhodil luk. Jak věděli, že tady přistaneme? Pozorujou moře téměř neustále. Rusové si vyloupějí lodní vrak stejně rádi jako každý jiný. Ještě raději, myslím. Mnohokrát raději. Když odcházeli od zábradlí, odlepilo se něco od lodního trupu a tiše se sotva slyšitelným šplouchnutím to vklouzlo do vody. Navážka se pokoušel plížit stínem, ale stínů kolem bylo velmi málo. Vedra se valila z pouště jako plamen letlampy. Já budu mě nedobrý, zazněl výkřik hlídky. On říká, že někdo šplhá po dunách, obrátil se korotka k ostatním. A někoho nese. Hm, ženu? Podívejte, pane, já Angu znám, ona není ten typ, aby nikdy jen tak bezmocně nestála a vyděšeně nekřičela. Naopak, k tomu většinou přinutí ona ty ostatní. No, když jste si tak jistý, Elánius se obrátil ke Kunkinsovi. Teď už se nemusíte unavovat pro té lodi, kapitáne. Plujte ke břehu. Tohle já udělat nemůžu, Sirek. Jednak je tohle sakra pobřeží, vítr máte vždycky proti sobě, dělej co dělej, a navíc je tam pára hodně vošklivých proudů. Na tam těch pískách už se bělej kosti mnoha nevopatrných námořníků. Ne, budeme se držet kousek stranou a vy si můžete spustit... No, myslel jsem, kdyby jsme ještě člun měli, tak byste si ho mohli spustit a spustíme... Tvu? Ne, ne, teď lžu, ta byla taky moc těžká, že jo? Prostě a jednoduše plujte přímo k pobřeží. Všichni se zabijeme. Tak to berte, kapitáne, jako menší ze dvou zel. A to druhé? Elánius vytasil meč. Já. Člun se skřípotem a pískotem plul temnými hlubinami oceánu. Leonardo strávil mnoho času tím, že vyhlížel z okna a zabýval se pozorováním malých trsů mořských rostlin, které seržantu Tračníkovi nakonec připadaly jako malé trsy mořských rostlin. Všiml jste si těch překrásných vlajících závěsů, o ohvězdnice měchýř zničné, Rozplýval se Leonardo. To je ta hnědá hmota! Nádherný porost, který jistě shledáte s výjimečným. Mohli bychom na okamžik předpokládat, že jsem v minulých letech s vás studia podmorských rostlin poněkud zanedbal? Opravdu? Ale v tom případě jste přišel opravdu o mnoho. Ujišťuji vás... Podstata věcí je totiž samozřejmě v tom, že ohvěznice Měch nikdy nežije v hloubce menší než 30 sáhů a tady je hloubka necelých deset. Aha, Patrici se probral hromádkou Leonardových náčetků. A ty hieroglyfy, abeceda ze značek a barev. Barvy jako řeč. Jak fascinující nápad. Emocionální zesilovač. Jenže vždyť my sami vlastně něco takového už používáme. Rudou pro nebezpečí a tak dále. Jenže se mi to ještě nikdy nepodařilo všechno přeložit. Barvy jako jazyk, zašeptal si pro sebe lord Vetinary. Seržant Tračník si odkašlal. No, já o morských chaluhách něco vím. Ano, seržante. Jistě, pane. Když jsou mokrý, znamená to, že bude pršet. Skvělý pastřech seržante. Myslím si, že na to, co jste řekl, pravděpodobně nikdy nezapomenu. Seržant Tračník se rozzářil. Měl Příspěvek. No by do něj nenápadně strčil. Co tady, bole, vlastně děláme, seržal. Zajímalo by mě, o co tady vlastně jde, přemícháme kolem, hledáme divný značky na kamenech, plujeme do podmaských pleškyň a to se ven, a pan smrad bývá, to jsem nebyl já. Smrdí to jako přírá. Kolem okna se vznášel řetízek bublinek. Téměr to smrdí i na hladině. Jsme téměř hotovi, pánové. Ještě jedna taková malá zajíšťka a můžeme se vynořit. Dobrá, Leonardo, vezměte nás dolů. <coughs> My snad ještě nejsme dost dole, sir. Zatím jsme jenom pod mořem, seržante. Aha, dobré. Trečník Patriciovu odpověď podrobil krátkému zkoumání. A je ještě něco jinýho, pod čím by jsme mohli bejt než pod vodou? Ano, seržante. Teď se vydáváme na cestu pod zem. Pláš teď byla mnohem blíž. Policisté si nemohli nevšimnout, že námořníci přeběhli na ten tupý konec lodi a chytali se těch malých, lehkých a především dobře plovoucích předmětů, které se jim podařilo najít. Zdá se, že jsme dost blízko. Dobrá, zastavte. Zastavit? Tady? A jak? To se ptáte mě? Já nejsem námořník. Co pak, nemáte nějaké brzdy, nebo co? Kunkins na něj chvilku vytřeštěně zíral. Vy, vy, suchozemská kryso! Já myslel, že tohle slovo nikdy nepoužíváte. No, protože jsem nikdy předtím žádnou suchozemskou krysu nepotkal. Vy si snad dokonce myslíte, že přijíti říkáme ten ostrý konec lodi a... Jak se později posádka jednohlasně shodla, bylo to jedno z nejpodivnějších stroskotání v historii špatného moře plavectví. Sklon písečného dna musel být příhodný, právě tak jako výška přílivu, protože loď na břeh ani tak nenarazila, jako vyplula, zvedla se z vody a očistila se kýl o písek, o který odřela všechny vylejše. Nakonec se složené síly větru, vody, setrvačnosti a tření sešly a zastavily v bodě označeném tabulkou pomalu překlopit. Loď učinila předepsané a vysloužila si tak titul nejsměšnější vrak na světě. No, mohlo to být horší, přikývil spokojeně Elánius, když utichl praskot a tříštění dřeva. Vymotal se zhromady plachet a se vší sebedůvěrou, kterou se mu podařilo sebrat, si upravil helmici. Spod podpalubí uslyšel Steny. E, to jsi ty, Pleskot? Ano, navážko. A tohle jsem já? Ne. Tak e, promiň. Karotko se pomalu spustil po nakloněné palubě a seskočil do vlhkého písku. Zasalutoval. Všichni přítomní, několik zanedbatelných zranění, pane. Máme vybudovat předmostí, pane. Cože to? Měli bychom se zakopat, pane. Elánius se rozhlédl pláží na obě strany, pokud se ovšem tohle slovo vzbuzující představu prázdnin a slunce Dá použít k popisu té pusté a bohem zapomenuté země. Byla to skutečně jen uzoučká lemovka vlastní země. Nikde se nic nehýbalo. Jen rozpálený vzduch a dva nebo tři mrchožravý ptáci v dáli. A proč to? Abychom vybudovali obrané postavení, pane. Je to jedna z těch věcí, které vojáci po vylodění vždycky dělají. Elánius se zadíval na vzdálené ptáky. Přibližovali se opatrným, nenápadným způsobem, připraveni snést se střem hlav, jakmile bude někdo pár dnů mrtev. Pak palcem přejel stránky taktika a jeho zrek upoutalo slovo předmostí. Tady se říká, chcete-li, aby vaši muži strávili většinu času s rýči v rukou, přesvědčte je, aby se stali farmáři. Takže si myslím, že bude lepší, když vyrazíme dál. Nemohl se dostat příliš daleko. Budeme brzo zpět. Od lodi se napísek energicky přebrodil Kunkins. Nevypadal nijak rozlobeně. Patřil k mužům, kteří už prošli pecí zuřivosti a výhní vsteku a teď se ocitli v tiché, mírumilovné zátoce daleko za nimi ukázal chvějícím se prstem na svou zničenou loď a řekl BLE? Máte pravdu, když vezmeme v potaz všechny okolnosti, je ve velmi dobrém stavu, řekl Elanius. BLE? Jsem si jistý, že vy a vaši námořníci je zase dostanete zpět na vodu. BLE? Kunkins a jeho zubožená posádka pozorovali policejní oddíl, který si pracně razil cestu sypkým pískem na vrchole k nejbližší duny. Nakonec námořníci vytvořili hlouček a tahali los. Kuchař, který byl v těchto hrách náhody vždy největší smolař, pak opatrně přistoupil ke kapitánovi. E, nic si z toho nedělejte, kapitáne. Ve všem tom naplaveném dříví určitě najde nějaký pěkný kus nastěžeň a pár skladkostrojem s kladkostrojem a navijáky nám je pomůže dostat zase. Blé. Ale měli bychom začít co nejdříve, protože von řekl, že se brzo vrátí. Nevrátí se, zařval kapitán. Voda, co si vzali na cesto, jim tady nevydrží ani den nemají žádnou výstroj a v okamžiku, kdy jim zmizí z dohledu moře, ztratí se v poušti. Výborně. Než vystoupili na vrchol, duny trvalo to půl hodiny. Písek byl sice slehlý a tuhý, ale Elánius viděl, jak vánek strhává sypká zrnka z okrajů otisků a stopy začínají pomalu mizet. Velbloudí stopy, no, velbloudi se alespoň nepohybují nijak zvlášť rychle, tak se obávám se, že navážka má vážné potíže, pane. Troll stál a opíral se klouby rukou o zem. Motor jeho chladicí helmy najednou změnil tón, zaskřípěl a umlkl. Do mechanizmu pronikl všudy přítomný písek. Já cítíš špatně moc, bolíš mě celý mozek. Rychle, podržte mu někdo nad hlavou štít, alespoň nějaký stín. On to nikdy nedokáže, pane, pošleme ho zpět k lodi. Potřebujeme ho, rychle pleskout, ovívej ho svou sekerou. V tom okamžiku se všude kolem pozvedl písek a vytasil stovku mečů. Kvrk, ping, ping, ping, píp. Jedenáct, nula, nula, dopoledne, návštěva holiče a nový zástřih. Ta hm, to by měla být v pořádku, nebo Ne? Člun se vynořil hluboko pod nohama Kuboše Janečka. Seržant tračník se automaticky natáhl ke šroubům přidržujícím poklop. Neotevírajte to, seržanty! Vykřikl Leonardo a zvedl se ze svého sedátka. Vzduch už začíná být téměř k nedýchání, pane. Venku bude ještě horší. Horší než tady? To je téměř jisté, ale vždy jsme na hladině. Na hladině, pod hladinou, řekl Lord Vetinay. Zatím vedle něj noby odzádkoval pozorovací zařízení a vyhlédl ven. E, jsme v jeskyni? Aha, Skvěle. Skvělé, dokonalá práce. Ano, jeskyně. Dalo by se to tak nazvat. Aha, faružo. Pavle není většině, Feruza. Je to mnohem větší než běžkyně. Co tím jako myslíš? Jako podzemní dom? Větší. Větší než podzemní dom? Eh, takže spíš jako velký podzemní dom? Jo, to by mohla být. Měknete se sám, Feruza. Seržant Trečník nahlédl do trubky. Místo temnoty, kterou napůl očekával, spatřil vodní hladinu, která bublala jako vařící olej. Nad vodou tančily žlutozelené blesky osvětlující vzdálené stěny, které jakoby ležely až na obzoru. Trubice se se zaskřípěním otočila kolem dokola. Byla-li to jeskyně, musela mít jistě mnoho kilometrů v průměru. Ano, ty skály se skládají z velké části zvápeného tufu a pemzi a jsou velmi lehké, ale jakmile jednou vyplují nahoru, plyn se začne roztahovat a rychle uniká. Nevím, snad ještě jeden týden a pak to bude trvat zase velmi dlouho, než se vytvoří dostatečně velká bublina. A čem to mluvuje, přeržo? Tohle všechno plavé. Je to velmi neobvyklý přírodní úkaz. Nikdy bych nevěřil, že je to něco jiného než pověst, kdybych to teď neviděl na vlastní oči. Samozřejmě, že neplavé. Eh, teda fakticky, noby, jak ty vůbec můžeš někdy něco vypátrat, když máš pořád tak pitomý otázky jako teď? Zem je přece těžší než voda, ne? Proto ji taky vždycky najdeš v moři na dně, ne? Pauááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ale pan Pemza a můj válko Valko Spemze, který používal kvadření pliště kůže z nohou, bych seděl ve vaně. A pan Kos pak byl tak lehký, že blaval. Možná, že se takové věci stávají ve vaně, ale ne v normálním životě. Tohle je jenom úkaz. Není to skutečný, rozumíš? Ještě chvíli a budeš nám vykládat, že kamení lítá i po nebi. No já, ale já jsem seržant, noby. Mravka, seržanta. To mi připomíná ty námořnické historky o těch želvách, které spí na hladině a jsou tak velké, že je námořníci považují za ostrůvky. Jenže každý ví, že obrovské želvy nikdy nejsou tak malé. Maslifé. Pane Skvirmu, tohle je opravdu skvělý plavidlo. Děkuji vám. Sadil bych se, že byste s ním mohl i měčit. Blavději, kde byste chtěl. Zavládlo rozpačité ticho. Nesmírně zajímavý zážitek, řekl Lord Veterinary, který si udělal několik poznámek. A teď, pánové, Dolů a vpřed. Policisté obklíčeného oddílu tasely zbraně. Jsou to rusové, pane, ale něco tady není v pořádku. Co ti myslíte? Jsme stále ještě naživu. Pozorují nás jako kočka pozoruje myš, pomyslel si Elánios. Nemůžeme utéct a nemůžeme vyhrát v boji a oni chtějí vědět, co budeme dělat. Co o takové situaci říká generál taktikus pane? Jejich alespoň stovka pokračoval Elánius v myšlenkách a nás jen šest. A navíc na obcházejí tepelné mrákoty. Co se týče a nikdo neví, kterým z přikázání se právě řídí, a půl bodka má sklony ztrácet ve stavu napětí ani ne tak hlavu jako ruce. Nevím, odpověděl. Pravděpodobně něco ve svém oblíbeném smyslu. Nedovolte, aby se to vůbec přihodilo. A proč se nepodíváte, pane? Nadhodil karotka, aniž spustil očist rusů stojících kolem. Cože? No ptal jsem se, Proč se nepodíváte? Teď. Třeba to bude stát vážně za to, To je šílenství, kapitáne. Jistě, pane, ty rusové mají k šíleným lidem velmi zvláštní vztah. Elánius vytáhl z kapsy odřenou knížku. T Rus, který k němu stál nejblíž, měl na tváři úsměv téměř stejně široký a stejně křivý jako jeho meč a nádavkem takovou dávku píchy a nafoukanosti, že to přímo signalizovalo náčelnictví. Na zádech mu vysel obrovský prastarý samostříl. E, povídám, zvolal Elánius, e, nemohli bychom tyhle hlouposti chvilku odložit. Přistoupil k náčelníkovi, který se zdál být velmi překvapen a zamával mu pod nosem svou knihou. Tohle je kniha generála Taktika, nevím, jestli jste o něm někdy slyšel, když si to tady bývalo opravdu hodně známé jméno, on totiž pravděpodobně zmasakroval vašeho pra pra pra, pra dědečka. a já bych jenom rád nahlédl tady do té knihy, abych zjistil, co by té situaci řekl on. Doufám, že vám to nevadí. Muž vrhl na Elánia nechápavý pohled. A možná to bude chvilku trvat, protože v té knize není rejstřík, ale myslím, že jsem tady někde něco viděl. Náčelník ustoupil o krok vzad a podíval se na muže vedle sebe, který rozpačitě pokrčil rameny. E, tak mě napadlo, jestli byste mi nepomohl přečíst tady to slovo, pokračoval Elánios. Postavil se vedle náčelníka a podržel mu knihu před očima. Dostalo se mu dalšího nechápavého pohledu. To, co Elánius udělal pak, je v uličkách Stínova známo jako přátelský potřes. Se stává především z toho, že z muže vedle něj stojíte, udeříte ze všech sil loktem do žaludku a pak rychle zvednete koleno, aby potkalo jeho bradu na cestě dolů a přitom zatnete zuby, abyste nevykřikli bolestí, kterou cítíte v lokti a koleně pak vytáhnete svému nepříteli meč a než se Rus zpamatuje, přitisknete mu čepel na krk. A teď, kapitáne, prohlásil s vyrovnaným hlasem, byl bych rád, kdybyste jim jasně a srozumitelně řekl, že pokud okamžike okus neustoupí, začne tohohle džentlmena ošklivě bolet v krku. Sire Elánie, myslím si, že udělejte, co říkám. Rusové se mu dívali do očí, zatímco Karotka pečlivě překládal Elániova slova. Zajatý muž se stále usmíval. Elánius si netroufal uhnout pohledem, ale cítil mezi domorodci něco jako rozpaky a neklid. Pak jako jeden muž vyrazili do útoku. Kladské rybářské lodi, jejíž kapitán věděl, jak vanou větry, se podařilo dorazit do přístavu Alkaly. Kapitánovi se však zdálo, že navzdory příhodnému větru loď zdaleka neplula tak rychle, jak by byl čekal. Připisoval to tomu, že dno lodi už nebylo dlouho očištěno od porostu škeblí.